Добър вечер на всички и ви благодаря, че дойдохте на а, публичното обсъждане на а, изследването а, на Изследователски център за политически и социални изследвания а, и Социален център Крастел. Непредставените не хетеродоксални Решение на а, кризата на политическото представителство. А, днес, а, да, а, финансирано от а, фундация Роза Люцинбург. Трябва да кажа. А, днес ще имаме 4 а, дискутанти, които ще имат по 15 минути да а, представят своя а, анализ на поведните в рамките на изследването интервюта. От дясно наляво това са Георги Медалов, Деян Деянов, Александър Келсов и Тодор Христов. И след това. А, са не економически смисъл на думата дясно наляво. Ам, след това ще се надявам да последва някаква дискусия с. Ваше участие. И като начало да дам, може би, думата на Тодор Христов, да, а, който ръководи изследването, да а, ми каже няколко думи за анализа, който той направи. Благодаря. Няма да описвам детайли около изследването. Още повече, съвсем доскоро ми се вчемъртина е ръководител. Всъщност и в известен смисъл ръководството е споделено. Това е проект, който се осъществява съвместно от Института за критичните социални изследвания и Хаспъл в рамките на проект Нови леви финансирана фундация Роза Люксембург. Дейността по този проект, която бихме искали да обсъдим днес, предвиждаше да бъдат проведени общо около 30 интервюта, от които 10 са с хора ангажирани в избирателния процес. Тези интервюта трябваше да ни позволят да поставим един особен проблем. Проблем, който политическата теория обикновено подминава, но който ни се струваше важен по причини, които се надявам да мога да обясня. Надявахме се изследването да ни позволи да опишем обикновени знания на хора, които взимат решения в рамките на изборния процес на ниско ниво, в този смисъл са ангажирани и упражняват известна власт. Обикновени знания на такива хора за изборите и за представителната демокрация. Поструваше ни се важно да опишем такива обикновени знания, понеже политическата теория често ги пренебрегва, но прилагането на правилата, дори на правилата на една избирателна система, често изисква такива и може да бъде дерейлирано, ако не ги отчита в достатъчна степен. бих искал да отбележа една важна черта на обикновените знания, която би следвало да имаме предвид. Тези знания, които ни интересуваха, те бяха преди всичко ситуирани. Вкоренение конкретни ситуации за е това знания, които трудно могат да бъдат обобщени. Поради това те често оставяха на границата на това, което сме свикнали да наричаме на знание. Те бяха знания не толкова какво, колкото знание как. Например, как да се подреждат бюлетините, така че да може да се даде максимално бързо отговор за избирателната активност? А, как да се реагира, когато някой, който ви плаши, иска от вас нещо, което ви плаши? Тези малки знания как? Тъкмо защото са в корени ситуации, ги виждаха на винаги нестабилни, несигурни, белязани от известна доза неопределеност. И това изискваше от изследването особена перспектива. Понеже несъзнание какво, ние не можехме да достигнем до тях, като питаме респондентите какво мислят за едно или друго. Например, какво мислят за демокрацията. От друга страна, обаче, нямаше смисъл и да поставяме пред респондентите въпроса как по един експлицитен начин. Нещо повече, дори да бяхме опитали, вероятно би започнал да става въпрос за друго. Наистина, представете си как протише интервю, който респондента ни казва какво мисли и ние му казваме Задавам всъщност основния си въпрос, как може да го кажеш. Това изследване би представало да бъде изследване на въпросите, как това би се превърнало в да особен форма на спорта. Нямаше как значи да достигнем до знанията, които ни интересуват така. На всичко отгоре, нямаше как да откриваме подобни знания, как, като да учим от респондентите, да правим заедно с тях нещата. Например, докато заедно с тях участваме в обработването на протокола на една секционна комисия, а, трябваше да се учим от тях, като ги интервюираме. И значи повече или по-малко изглеждаше, че биха изпъкнали един особен тип знания. Как се говори за демокрацията как се говори за избирателния процес. В същото време, с оглед на всички особености, които трябваше да очитаме, за да достигнем до подобни знания, ни се струваше че бихме могли да ги опишем не толкова, ако караме респондентите да кажат едно или друго, колкото ако ги караме да покажат знания. И че обикновено, в обикновена ситуация човек показва знания, когато се опитва да покаже на някой друг, че не знае. Или че не се говори така. Или пък, че нещо, което трябва да бъде направено по определен начин тук и сега, не е направено правилно. Струваше ми се, че можем да създадем такава ситуация, ако превърнем интервюто в спорт. Спорт между анкетьора и респондента. Но за да направим това, трябваше преди всичко да имаме нещо, за което да спорим. И това не просто да спорим за политическата ситуация, за един или друг момент, който би могъл да обвързна с нея. Може би дори не просто да спорим за една или друга политическа теория. И гледаш ни, че този спор, за да бъде успешен, трябва да постави под въпрос изобщо знанията, как може да се говори за демокрация глядахме, че възможно за това ни даваше един текст, от който всъщност се роди това изследване, текст на Диан Дианов, който имаше за цел тъкмо това, да постави под въпрос аксиомите на модерната теория на демокрация. Разбира се, това изискваше да бъде платена определена цена и тази цена беше платена, за съжаление, от Диан Дианов и неговия текст, тъй като за да можем да приложим този контекст, това, което молихме да излечем от него, той изискваше на първо място да го опростим, да го гробим, да го откъснем от сложните детайлни изискани линии на аргументация, в които е писал. Да изоставим му рани. Така че това, което излякохме в крайна сметка, за съжаление, нямаше нищо общо с текста, от който го излякохме. Ние излякохме две прости идеи, които изглеждаше, че биха накарали респондентите да обясняват на анкетиорите, че говорят за нещо, което не може да се знае, за което не може да се говори така. Първата от тях, възможността да бъде да отрицателен вод, който оставихме преднамерено на определен. И втората, а, дали имаме правото да избираме правилата, по които избираме. За да усилим ефекта на спор, се опитвахме да поставим самите, кътърли е в положението на хора, които задават въпрос, който им е казал да зададат някой друг, без те самите да са напълно ангажирани с него. И същевременно времено да потикнем респондентите да разчитат в въпроса, скрит въпрос за съвременната, за актуалната политическа ситуация, която в този случай беше доминирана от референдума за избирателното право на предложен от президента а, Няма да описвам детайлите от изследването, но те бяха успешни в едно отношение. Те караха респондентите да говорят за особени ситуации, които бих предпочел да иллюстрирам пред вас с пример. Всъщност с два примера, които излякохме от данните, които имаме, разказани от нашите респонденти, макар че не става дума техно за тях. Представете си, значи, жена с висше образование, която вече трети или четвърти избори подадете председател на секционна комисия. И която знае, че някъде около 4 часа много хора започват да идват и да питат каква е активността на изборите. В същото време обаче, тъкмо тогава секцията, в която, на която тя е председател, която е голяма секция, обикновено е пълна с гласоподаватели, което прави трудно да се отговори достатъчно бързо на хората, които да се интересуват от избирателната. Тази жена, не нашата респондент, решава, че може да се справи с проблема, ако реди бюлетините на купчинки по 10. В други случаи, това е помагало. В интерес на истината... Тази технология за подреждане изглеждала достатъчно неутрално. На последните избори бюлетините бяха вкучани по 100, за които беше оказано, че те не бива да се отделят предварително. За да може да се напасва номера на кучана към номера на бюлетината. Така че въпросният председател на секция откъсва бюлетините от кучаните, подрежда ги така, че номерата да пасват, но в същото време така че да може по всяко време да каже, ако някой пита за избирателната активност, колко бюлетини са раздаде. А къв... малко преди този час, който се очаква да има максимален интерес към избирателната филма, влиза наблюдател. И наблюдателят вижда пред себе си експлицитно нарушение, при което обвинява председателя на секцията, че той нарочно опитва да изкриви представител. Няма да описвам как завършва тази ситуация, понеже респондента ни не описва, Той завършва финала и с това, че става скандал. Но ако се опитаме да се погледнем знанията, които движат един или друг от участниците в нея, бихме забелязали, че тези знания, тези знания, например, как да може да се отговори бързо, как да се редят дори да какво е редно или какво е нередно, те на първо място зависят от позицията на всеки един. И от това, което е релевантно с оглед на тази позиция. От точка на един председател на секционна комисия е релевантна грижа да знае по всяко време колко бюлетини е раздава, особено когато го хитава, без същото време да бави избирателите. От точка на един наблюдател на избор, изборите е изключително релевантно да открива точки, които нещо в изборния протест е нарушено. Но понеже всеки действа от точка на своята релевантна, сега излиза, че те са, те са попаднали в ситуация, в която всеки от те взима решение, къде минават граници. Например, границата между правилно и неправилно, границата между изкривяване на представителството и практика, която не го засяга, границата между закононарушение и не знам как да наречем уния неща, които не са закононарушения, макар че в същото време не следват съвсем точно буквата на закон. И дори една особена не може би най-трудна граница. Унази граница, отвъд която, ако продължаваме да следваме правилата, вече действаме неправилно. И така, наблюдателя и председателя на секционната комисия са поставени в ситуация, която прокарва в тези граници различно. Как бихме могли да решим подобно противоречие? В случая, изборният кодекс ни казва експлицитно следното. Член 427 или не първа. След като бъде допуснат до гласуване, избирателят получава хартия на бюлетина за всеки вид избор от член на секционната избирателна комисия, който откъсва от куча на с бюлетините непосредствено преди предаването. А, член 494-1 гласи, член на секционна избирателна комисия, който наруши изискването на предния член, се наказва с глоба 200 лева. От там нататък е описан редъл, по който тази глоба трябва да бъде наложена. Гладе изисква заместването на реалната избирателна комисия, а, евентуално централната комисия, областния управител и може би съдия е Тази тежка машина от правила в тази ситуация изглежда нерелевантна не само за председател на секционната комисия, който а, като че ли е попаднал в нарушение. Тя е нерелевантна дори за наблюдателя, който би трябвало да санкционира нарушенията в тази ситуация. Наистина, представяте ли си колко време би отнело в процеса? Как би се задействала тази машина и каква би била ползата и нещо повече? Ако я е задействаме, не се ли оказва, че взимаме едно странно и трудно решение? Да задействате такава машина означава да припишете престъпно намерение. На някой, който очевидно се опитва просто да отговаря по-бързо, когато му задава въпроси. От друга страна, обаче, ако не, може, ако не можем да я е задействаме, как решаваме подобни спорове? Тогава не се ли оказва, че правилата не са достатъчни да решават спорове за самите правила, от които зависи прилагането на самите правила. И ако е така, не се ли оказва, че прилагането на правилата зависи от една игра по правилата, която обаче остава извън правилата. Съжалявам за тези до някъде усухани фрази, но те би трябвало да опишат усухаността на ситуацията, която попадат респонденти. Само още един пример, защото в този случай би изглеждало, че наказанието е сравнително... А, или по-скоро, че проблема е сравнително незначителна. Този случай е свързан с секционните протоколи, които, може би, много от вас знаят, трябва да бъдат предадени от председател или заместник-председател на секционната комисия, секретаря и един член, посочен от различни парти. След значително броене. Обикновено това предаване става в късните часове на нощта и както изглежда много често тези протоколи са сгрешени. И което всеки един трябва да вземе решение, къде минава границата между правилното и неправилното. Или дори между нарушението и унази особена област, която можем да речем просто практическа. Закона би изисквал секцията да се върне обратно, секционната комисия да се събере наново и да се брои бюлетините. Дали обаче можете да върнете голям брой, може би половината, може би дори повече секционни комисии да го направят? Ако ги върнете, то колко време би отнело отново събирането на комисиите? При положение, че хората, които би трябвало да бъдат събрани, вече щастливо спят, в края на изборния ден. От друга страна, можете ли да си позволите да бавите изборния процес? Няма ли опасност, ако се опитвате да следвате правилата на да това отношение, да се окаже, че сте произвели нещо неправилно? Масово забавяне на отчитането на бота в определен район. Опита, за който респондентите ни говорите, беше изтъкан от знание как да се действа в подобни ситуации които някои се опитват да следва правилата, отвъд границите на правилата. И те създадаха пред респондентите не един особен риск. Нашите респонденти не биха искали да кажат, че всъщност няма правила. След като за да бъдат следвани техните граници, постоянно трябва да бъдат влечачени. Напротив, в тази ситуация те се опитваха същевременно да запазят валидни Правила, чето че отпадане не биха могли, не биха искали дори да мислят. И те правяха това, замести цяла серия нормативни знания. На първо място, едно абстрактно знание. Всъщност, сега си давам сметка, че казвайки абстрактно имам преди, преди всичко това, че това би било продължало прекалено познато, празно като това, което знаем всеки без да ви мисли до край. Знанието, че демокрацията, представителната демокрация изиска да бъдем представени, но за да бъдем представени, ние трябва да бъдем способни и свободни да избираме. Цяла серия знания, които могат да бъдат наречени хетеротопични, понеже а, те се опират на определени хетеротопии, които варират от чужди страни, които включват, между другото, толкова екзотични чужди страни, като Кения и Австралия, и достигат до тези особени области, например в селата, в които изглежда, че тъкмо, защото става дума за село, а не за град, обичайната конкуренция между партиите, например, не въжи. Или пък, че е възникнала една власт, която е до толкова господстваща, до толкова притискаща, че е на... способна да направи несвободен всеки един. И един трети комплекс от нормативни знания, които бяха просто знания как трябва да бъде или как не трябва да бъде при това, с особен неясен, статур. Те включваха, например, идея как да бъде реформирана демокрацията, като държавата плаща на всеки, който иска да си прояви гласа, за да се постигне неутрализиране на тази иначе хипаритична отраза. То знание как трябва да бъде преостроен изборния потокол, протокол, Шумаш, за да се намалят грешките, които неизбежно се пътстват протоколите на много от секционните комисии. Няма да описвам този сложен комплекс от знания. Ще кажа само, че когато го изследвахме, ние си мислихме, че начинът, който респондентите говорят за демократия, за представителна демокрация, може да бъде разбран само ако си един сметка, че те вършат определена работа. Тази работа, която е била изследвана в контекста на риторическите фигури, Фигурите предполагат работа. Те предполагат пропускане, допълване, идентифициране, разполагане. Но тук не бих искал да навлизам това. Във всеки случай е фигуративна работа. Фигуративна работа, която позволява езика на демокрацията да бъде преработен така, че в него да бъдат наместени всички тези хитеротопни знания, квази нормативности или просто знанието за нерешимостта на една практическа ситуация. И ако въобще начинът по който тази фигуративна работа беше прецедена, тя обикновено при нашите респонденти, и може би още от началото трябваше да кажа, че това изследване не претендира да за представителност по никакъв начин, нашите респонденти се стремяха да произведат а, една особена фигура на един сегмент от българското население, който по една или друга причина не е способен или не е свободен да решава. Затова, когато избира своите представители, вместо него избират други. Респондентите предполагаха, че тези други са партиите и от тази гледна точка партиите им се струваха особено сакуирани. Те бяха едновременно необходим компонент на демократичния процес. И от тях на гледна точка най от -голема, най-голямата опасност пред този процес, отровата на този процес, която в същото време не можеше да бъде отделена от мен. И освен това, респондентите се стремяха да идентифицират тези партии като представители на сили които далеч не можеха да бъдат сведени до населението или до граждането. А, финансови сили, политически сили или често просто неясни сили. Бих се радвал да говоря на за процедурата на изследването или за повече отчайли около него дискусията, но тъй като целта на, на този дебат не е самото изследване, а по-скоро повод, целта е да се постави по-скоро въпроса Имайки предвид тази особена картина. какво мислим за представителната демокрация днес? Смятаме ли че тя е в криза? Имаме ли нужда да поставим под въпрос а, акционите на който си критика? Трябва ли да ги поставим под въпрос? Можем ли да изобретим процедури, които да коригират дефектността на една или друга ситуация в съвременната демокрация? Или напротив, решението на е процедури. От тази гледна точка ми се струва, че е, би било добре, също и в рамките на общата дискусия, да прави, предвид, че целта на дебата е по-широка. Благодаря. Кой иска да вземе думата сега? Да, да, да. Да, да. Както се разбрасвам под подстрекател на това, което се случи, заедно става съм към този екип. И, моята надежда е, че ще продължа под стърката. и ще си издължа на екипа. Не се бойте. Това, което ще кажа това Христос Малков, майче да ги наказа да си макар че за му е изборния кодекс, възможно да я е не е вклюда геометрия, не е математика. Идях критикуваното предварително също, че някакси не съм тук себе си, въпреки осветателствата си, че не мисля модерния капитализъм през исторически граници. Така е несъмнено, но ние живеем тук сега в крътжери на Европа, ако мога така да го кажа. И аз бих желал да бъда така критичен към представителната демокрация полен исти, но не сега и не тук е време за това. А това, което беше подстрекателското, беше казано през юли 2013 година и баш ще го почекам. Това, че царят, очевидно, нямам предвид негово величество, съема втория гол, отдаване е политическа новина. Това, че и телевизионните целеборци, електронни социолози, политологически сценаристи и ораколи, са също в такива облекла, също отдавна ни изненадва. Затова жалът на това, което следва е на границата между гражданската критика а, на изборния кодекс и социологическата критика на електоралната социология. Критика на това, което ме тревожи преди всичко в моделността на гражданското недоволство, след което живеем. Това беше времето на Асамблеята на Роблоса. Ленивото политическо и юридическо мислене, както и на мисленето в електоралната социология, която е загубила вирисовата телегеничност. А не само изборите. Мисля, че за всеки от нас равносметката е очевидна. От това ли ниво гражданско мислене, въпреки дневната му политическа естетика, печери преди всичко, ще го нарипа вестникарски политическата клас. От а, ленивата социологическа теория, преди всичко, демостопските агенции, които служват тази клас. Още от сега държа да заявя. Политически шансове, предложенията ми да успеят. Няма. По-скоро държате да се окажат предизвикателство пред някои утеили си идеологически тишета, да разбудят волята за татическо политическо мислене, преди всичко в института ни, ако може имен от него, което стана. Тоест, те са замислени като една съвсем скромна политическа и евентуално научна акция. Тук ще подложа на съмнение, преди всичко политическите аксиоми на изборния кодекс. Тоест, онова, което трябва да се обсъди преди да се обсъжда дали да заложим на мажоритарна, пропорционална или пък германска изборна система с техните предимства и недостатъци. И преди да осъдим покушателствени технологии, като купуване на гласове, подкуп, подкупване на комисии и така нататък. Значи, преди това ние трябва да подложим на съмнение основните принципи от разделте на избирателния кодекс. Разделът е, според мен, преднамерено претупан. Тъй като е на много претупан, ще го ищета. Основни принципи. Член 2, първо. Изборите се произвеждат основа на всъщо радно и пряко избирателно право в тази на гласуване. Уделително е, че изследването за неподставените ни подсказва, че тези, които са ангажирани с изборните практики, са доста консервативни и са склонни да критикуват именно същото и равно избирателно право, а, държейки за въвеждане на изборен и преди всичко образователен ценс. Това, което аз а, ще атакувам, е член втори, наистина е предупреден, не е второ, което е, е предупреден, всеки избирател има право на един глас. А, е това. А, не толкова това, което се казва в тях, а онова, което е, нито се казва, нито се подсказва, но следва, че са недолуими, с логически невъръжено око, ентименни, са си силовизми. Имам предвид, че ние избираме депутати, първо. Без тъсна избрали как да ги избираме. И това е така не само у нас, но и в Западна Европа и Съедините щати. И че второ, изборните кодекси, отново не само у нас, са машини за самоцензуриране, които тихомолком забравят ядните отрицателни фактори. Също както можем да мислим неистеровите геометрии и неистеровови логики, отказвайки се от някои от аксиомите на аристотел, фактори, ние можем да се откажем от тези изживяли времето си политически аксиони. Толкова за математиката. Изживяли са времето си, тъй като сред модерния капитализъм обществото има некалкулируеми рискове. Както би казал Бек. Uh, които при това са толкова по-неконкурируеми, колкото се от са по-далеч uh, от непоколеят. Вкъщи ли бе? Затова изборният колец би трябвало да бъде флексибилен и гражданите, до сега изризидно ще ги мисля като шокови добре информирани граждани, те не са такивна, no. сами да могат да избират как да избират. В зависимост от ценката, която сами дават на, надвисналите над, ще го кажа пак, дъждски на над гражданското общество рискове. А те са политическа класа, авторитарни лидери, засилващи са неофициални движения и така нататък. Например, избор 7 сирен отрицателен лоб, е предложил, избор в бял лот, и така нататък. Тоест, замисълът не е ни отново да избираме технологиите на избора, които могат да се окажат отново плотки пред избирателите и да дават шансове за купуване на гласове, подкупване на комисии и така нататък, а неговият политически формат. Тази възможност да избираш как да избираш, отук от на търък ще наричам метадемокрация. Въднеш поставили този проблем, ще можем не само да кажем, че въпреки легитимността на изборите, ако електоралният кодекс не е легитимен, то и самите избори са нелегитимни. Това е очевидно за всички. Ще можем да, замислим, да се замислим и как не е легитимен този кодекс, както и как е възможно той да бъде легитимен. Ще поставим проблема, за социалните индикатори на тази елективност. Едно. Електоралният кодекс и практическите логики на нашите избори. Всичко това са емпирически данни. Ще тръгна от практическите логики, които са заложени в, сегашни, в сегашния изборен кодекс, като мърширния за самоцензуриране. Казвам го в множествоно число по практически логики, тъй като очевидно, практическата логика на столичния комунист на фаширирния цивеномрадовец на наследника на Добретостерийската Божоазия, на писателя Обеден, че в 1989 година може да се случи вече успешно. На ученият дълги години в Западна Европа и Съединените Штати Финансово експерт и на Баба Егена от Долен Дъбник са очевидно не са Това, което би е научил при всички тях, това, което ги се измерва, дори на тези, на които ние трябва да за да въвразят, ако сте забрали, това значи това, е произведено от самия изборен кодекс. Невъзможността, за явен, отрицателен вот и всички следствия от това. Ето два случая на такава практическа логика, които всеки от нас най-емократно е срещу. Първо, жена на около 60 години, от ява една десебатка, казва, всички трябва да гласуваме срещу комунистите. Аз си мисля да гласувам, да гласувам за ДСБ. Ама Костов няма как да слезе, затова ще пусна бюлетина за Бата Бойко. За мен е удивително колко интерпелативни са идеологемите всеки трябва да гласува и гласува и за, за да гласуваш против. По-интересно, обаче, е каква е формата на този практиково извод, който е Иде идеологичен. Всички, очевидно, са мислени като демократи, които са длъжни да възпрът бесепарите, аз като един от тях, Бесебе и Костов като тези, които наистина могат да ги възпрът, но и като тези, които сега са лишени от чанството да го от тук и заместването, нето за Костов, което той вече не е само логика, имплицира да за Борисов, значи не за комунистите. Това е класическа лектуална енкимема, съкъртен си логизъм, като който ни води към урните. Илищо е да казвам, че тук следвам аналитика на предприликатността, на неизказаното. Това е очевидно отрицателен род, но не явен. Бод, вот, който няма как да бъде заявен, тъй като си спринчам в машината за самоцензуриране. 2. 33 годишна бесепарка, разочарована от своите. Ако искаме наистина да спечелим народ, трябва да гласуваме срещу старички мафии, ама силите са маскари. Дай да пуснем по радиотина за по-малкото зло. Гласува за зелените. Съвсем аналогична електорална тактическа логика. Пет ефикатни очевидности, същата непомерна, докато му се търси как да се гласува за, за да се гласува против. Но се тръгва от решението да се гласува срещу БСП и се стига до това, че няма за кого да се гласува. Идва, че трябва да се гласува за по-слабото не, за по-малкото зло. Това също не е само логика, значи да се гласува за зелените. Въпреки различната логическа форма, това също отрицата на еват, който не може да бъде заявен. И така нататък. Всичко това, тези станови данни за нашите избори, е, се оказва загубено в статистическите данни от изборите. Но какво би станало, ако всички тези избиратели, избиратели можеха да заявят отрицателния си вод, ако бяха решили, че рискат за демокрацията и гражданското общество при тези обстоятелства и задължават да гласуват явно против, а не знаят, което значи против. Изводите, според мен, че очевидно ни трябва такива възможни формати на избор, множеството число формати на избор възможни, в които за значи за, а против значи против. Например, против една политическа сила, която безпрекоплотно следва волята на своя авторитарен изер. Или против всички политически сили, тъй като за всички тях са интересите на олигаршите. Много интересно е, че в изследването ми а, имаме данни които сочат, че това се различава от нашите респонденти. Не ще съмнение, че никой не може да задължи гражданите кой има на формат да изберат това именно и тяхната гражданска свобода. Те могат дори и да не искат да заявят отрицателния си вод, като отрицателния си. изборите трябва да бъдат в два тура. Избор на формат за избиране на депутатите, избор на депутати. Оставя от тук. Между времето, аз мисля, че това е проблемът на нашето изследване. А, нашите респонденти не разбират а, какво значи да избират как да избират. А, те мислят, че тук става дума за клотите. За клотите за покупване при гласуване, за покупването на комисиите и така, нататък и така нататък. Не става дума именно за акционите на политическия ни избор на парламентарната залът възможност. Ще премина към някои следствия за самите избори и за структурата на парламента след изоставянето на машината за За Сега ще приема, че тъй както го изисква и член 63 на Конституцията на Република България, че парламентът се стои от 240 запълнени депутатски стола, а други че това според мен, а също и според някои френски защитници на така наречения бял вод, например, Паскал Требинон, е доста съмнително. Ще приема и, както го е изпечелен, 64-11-а на Конституцията, че те се запълват безусловно за 4 години. Което също за мен е доста съмнително. Ще приема също така, че колкото е гробено да е това, господътелят избира между следните електорални формати. Първо, сегашния, който пренедрекваха небеоприруемите рискова. Второ, формат с явен подрицателен вод, разполагаш с два гласа, за и против, като можеш да се гласува и с двата, и само с но никога едновременно за и против една политическа сила. Това е, например, вот също рисковете, предизвикани от авторитарен лидер, подкрепен от мафиотски структури. Трето, формация на цвят на също всички. Това е, ще го кажа, пак ще го кажа, от също рисковете от самозабравата на политическата класа като такава. Ако си гласувал също всички, очевидно не можеш да гласуваш за нито една политическа сила. И четвърто, със отрицателни готове, както също една, така и също всички политически сили. Какви са структурните следствия за това? от това? Ще взема да, въпреки всички оборвенения само в случая създава два възможни от които е един отрицателен. Да кажем, че и за ГЕК и за БСП коалиция за България да се гласували по 32%. Само, че против ГЕП имаме 13%, а против БСП 7. И според формата на този горен корис, ще има 19%, БСП-25% от 240 депутатски стола в парламент. Ако решим, моя политическа сила, също, което са гласували над 30% от избирателите, да бъде, така да се каже, остатизирана и да не влезе в парламентарната зала, може някои депутатските столове, както предлагат паскал Перино, да останат незапълнени. Тогава същият член 63-и от Конституцията ще трябва, от кодекс, от Конституцията ще трябва да бъде адаптиран. До 240 са запълнени депутатски стола. Може да решим, че парламентът е легитимен само ако 67% от депутатските столове са запълни И така нататък. Това, несъмнено, ще бъде деконосов избирателен кодекс. Но може би има рискове, при които си заслужава той да бъде изпробван. Но така или иначе, политическата класа винаги ще бъде на штрек за това какви са недоволствата на гражданското общество и ще бъде заставена да прояви политическа воля. Така, тъкмо контактната повърхност между гражданското недоволство и тази политическа воля ще бъде шансът пред една обновена политическа публичност. Тук не би имало нито криза на представителната демокрация, нито проблем за престъпността на улицата в парламент. Всичко това са само мисловни експерименти и несъмнено не е възможно да се случат само поради добрата ни воля е в действителност. Политическата класа очевидно ще се даде сметка, че такъв изборен кодекс подрива нейната власт. Очевидно е също, че търсейки да напуснат търсенето на възможностите, те биха се натъкнали и на и за сега технологически трудности. Но това, което търсех в тези предизвикателства, беше преди всичко разбирането на дългополитическите аксиони на изборния кодекс, които функционират като идеологически клишета, че ние избираме депутати, без да сме избрали как да избираме, и второ, че изборните кодекси, отново не само нас, са вършени за самоцензуриране, които тих забраняват явните отрицателни гласове. Веднъж, разбили ги, ние можем да си служим с измислените от нас формати на избор, като методи на една критическа електорална социология, която да бъде, така да се каже, усмирителна лиза за политическата класа. Да има за своя гражданска мисия демократизирането на демокр... Демокр... Демокр... Демокр... Демокр... демокрацията. Кой би казал един политик, на социолога, който му разкаже да каже колко изненадваща би могла да бъде структурата на парламентарната зала, ако изоставим тези живели времето си политически акциони? Колко изненадваща, наистина? Благодаря. Благодаря на Деян Даянов за неговото представене. Сега давам думата на Георги Медалов. А, ами, аз съвсем кратък коментар искам да направя относно една, един отделен момент, който ми направи впечатление в изследването. В, част от отговорите на въпроса, свързан с а, какво мислят през момента относно а, отрицателния вод. И ми се струва, че този въпрос се провокира а, много интересни отговори в посока на това как а, се изменя схващането за отношението между либерализма и демокрацията в, в настоящата конструкция, която намираме. И ми се струва, че това е а, дълбоко различно от това как се, се е мислело от това отношение през началото на 90-те години. И по-точно, ми бяха интересни, а, това беше споменато до някои пъти вече за това как се мисли кой е легитимният легитимния вод, а именно рационалния, либерален и а, автономен граждански вод. А, но ми, ми се стори е интересно това, как в интервюта интервюираните конструираха това нещо през а, отрицанието на един образ на един колективен, нерационален, народен, но нелиберален, но демократичен в същия момент И в този смисъл а, ми се струва, че започват да се видим един разрив между либерализма и демокрацията, в начинът по който се мисли а, автономния гражданин и, и, и рационални актики и множества. Тоест, .е. с други думи, за начинът по който се мисли либералния, автономен гражданин, като, като как да кажа... А, в част от отговорите ще се върна В част от отговорите въпроса за официателния ход, е атакувана от гледна точка на това, че това е опасно, може да включи някакви рационални полуци, народни, на някакви маси, които могат да подкопават условията за представяната на демокрация. Но в този смисъл именно страхът от това отрицание възпроизвежда някакво друго отрицание на, на демокрацията. И ще дам сега няколко, няколко примера от още от, от, половина различни изпълнения. Например, Карибската империя, и то точно в периода на най-голямото й разширение, разцветимощ, нали, когато никога не е залязвало слънцето на нея, мисля, че точно тогава избирателното право Британия е било с сплащане, сплащане на данъци и притежаване на имущество. Или, примерно, друго интервю. Не е казано, че решенията трябва да са популярни. Решенията трябва да са правилни. Кой би гласувал за войната? Кой е нормален човек? Но се налага. Друг пример. А, просто произволен избират. Нимана тази, с нея, 10% не представлява поне една третия от българския народ. Нива Бареков не представлява 30% от българския народ. Т.е. тук се приписват някакви характеристики на това, кой представлява най-добре народа, т.е. на самия народ се субстанциализира и липсата на представителство се разглежда от някаква позитивна куча, именно, че се допуска, че ако има по-висока по по по представителна демокрация и по-висока ниво на представеност, това задължително ще повиши а, работа за атака, барета и така нататък. И, и, и друг последен пример ще да. Гледате сега, ако приемем класата, която потребява данъци, Стане определя се за това, кой ни управлява, а не класата, която произвежда стойност, то няма ли да се получат в такъв момент, че ние просто ще свършим парите и ще си кажем довиждане, нали? Или гледам още някои примерства да там, защото има много интересни. Да не забравяме, че всеобщото право на глас, по принцип, в Европа е връзка на тоталитарни и авторитарни режими. Мисля, че всеобщето право на ГОС България е въведено за 9-те Или там, малко след 9-те И то е точно в смисъл въвеждане на тоталитарни и авторитарни режими. С цел да бъде намален гласът на точно тази класа, която е мотора на обществото. А нали, да се опира режима на някакви по низши класи, които очакват подаяни. Тоест тук 9-те се интерпретира като някакъв период на всеобща демократизация, на включване на масата в управлението. По-високи нива на участие, по-високи нива на напрещаваност Но това ми се струва, че е радикално различно от начина, по който а, се е мислил в системи, например през 90-те години, когато, а, именно липсата на, на представаност и на отключване привилегии се разви от сериозен момент на кризата с социалистически решения. Но сега виждаме някакъв момент на преосмисляне на паметта за социализма и тоталитаризма, започва то, да се асоциира не с липсата на демокрация, с... Самата демокрация отрицание на отрицание на, на едно спащане за, на едно е спащане за либерализма, както е бил спащан през XIX век по времето на Британската империя, както беше в друго интервю, когато никога не е залязало слънцето над нея. А, и още някакви примери мога да дам в сълъжения, а... но също ми се струва. Тук а, важна е риториката за популизма. Там е на популизма. Популизма разбира е като опасност. А, в интервюта много, много често се вижда, но тук а, популизма не е разбиран като теория на популизма, а като именно някаква заплаха, демократична заплаха за либералния ред, за демократична за, заплаха за това, че може да се вземат решения, които не са правилни. Но тук правилността на тези решения а, се мисли, не дали те представляват някакви множества, някакви групи хора, гражданите дали са правени сами по себе Тоест. Т.е. те се превръщат в някаква така самореференциална администрация, която е правила единствено по собствени свои вътрешни правила. В крайна сметка правила, обвързани с а, пазара, пазара, в крайна смека ми се струва. А, та, а, та, и именно през тази фигура на популизма, обаче, ми се струва, че може. Да мислим за кризата на представителната демокрация може би не като криза на, на демокрацията, се, като криза на либерализма в представителната либерална демокрация, като а, криза на, на, демократич, на демократичния елемент в отношението между, между а, от, а, либералната демокрация. А именно либерални ценности не ми се струва да са кризат. Е, това че те се ревижа като заплашени от включването на на масите в политическия процес. И всъщност не знам колко. Като някакъв нормативен, чисто мой личен, лично мнение, мисляш струва, че имаме обаче тази фигура на народа, която е призвезден от е, либерамията, боли за може да се използва, да, за да превъзмогне кризата на демократизма. А именно да стъпима на тази идея за народа, който е, който е някакъв, как да кажа, Самия популизъм произвежда някаква тирана народа, която може да бъде мобилизирана в последствие за възстановяване на духа на демократичността. И това се прави от... дори някакви либерални афроди, го казвам, като отказвам от един е изследователите на, на популизма. И той говори за това, че има включващ и изключващ популизъм. Само, че това, което той казва, е, че включващият популизъм е типичен за Латинска Америка. Но вече виждаме дори в Европа. Все повече и повече популизъм се явяват и могат да бъдат мислени, включващи именно в Гърция с Силизи или в Испания движението на един народ, успя да построи някакви форми на политическо представителство в Подемос и наскоро дори в Словения. И под популизъм тук имам предвид това схващане на, на народа, в. През отрицанието на, на някакъв споделен брат. В крайна смета, това е политическа, всяка политическа логика се гради на, на тоя тип позиция на някакво конструиране на ние срещу, чрез отрицанието на някакво теме. Но а, като гостроя на някакъв политичен съвет, който може да отрицание може да критикува именно това сливане между, между либерализма и технократите в антидемократичните критики на съобщо без благодаря георги. А, дойде ред на последния ни дискутант, Александър Киосев. Даме господа, не съм <към> сигурен, че аз съм правилния дискутант. Когато този ме покани с знанието и съгласието на Диана Добилес, и аз казах, е добре, защото след като новите леви правят една дискусия, ти кажеш един стар десен да бъде дискутант. Той по една или друга причина, по приятелска линия, не по политическа, му убеди да участвам и аз пие халекомислено. Почетох, два текста я дал от те е много си приличат, така скажи, и сега почета един от тях. Запознат съм с него, с а, изследването. Тръгнах да се запознавам днес, защото не знаех за какво става дума. Той е един сериозен текст от 80 страници, по статистики, който аз можах само да прегледам. Не можах да го прочета в детайли, защото го подцених. Тръгнах днес да го прочета. И сега слушах напрегнато, за да разбера какво именно трябва е, да дискутирам. Ще ви кажа някакви мисли без претенции, тъй като аз съм външен на тази логика, не работя с критическите и не критически допускания на деят, с други такива работя. И в този смисъл съм вероятно непрофесионален дискутант от друга опера, от друга парадигма. И ще разделя изказването си на и части. Първо ще ви кажа аз какво разбрах, за да ясно именно как е интерпретирам това, което чух и което подчетах. После ще ви кажа, предварително, къде изпитвам скепсис. Следва ще ви кажа в каква парадигма мисля аз и накрая ще да се върна към скепсиса, за да го обоснова по някакъв начин. Така, горе-долу, ще си постоя изказване. Ето какво разбрах. С инструментите на критическата теория Диан се вглежда в самия нормативен дух на представителната демокрация и оттам критикува вече конкретни български документи, а именно изборния кодекс, за това, че, така да се каже, некритично с този кодекс са залегнали ние аксиоми, които всъщност не проистичат от самия дух на представителната демокрация, а именно отсъствието на отрицателен вод. Недопускането на отрицателен вод и според него това е слепота някаква, която може с сериозна критическа и политическа атака да бъде продоляна. Как може да бъде продоляна, като се въведе нова нов елемент в изборния кодекс, нова процедура, възможност за отрицателен вод, като комбинирана. Той описа е какво Или иначе казано, има един идеал, един нормативен идеал, това е представителната демокрация. Той трябва да бъде операционализиран, това става на стъпки надолу. Като изборния ковек една подобна опер... операционализация, той може да бъде внимателно почетен, внимателно критикуван и да бъдат да, открити нужди Той да бъде реформиран. Защо трябва да бъде реформиран? Защото той е под натиск, казвам, на корумпирани елипци. С къща. И той трябва да бъде значително по-гъвкъв, каза той. Впрочем, отваряме на скоба да кажа, че в това, като казват респондентите, има едно важно задражение срещу гъвкавостта, именно. а именно, че понякога стабилността на кодексите, стабилността на изборните правила, дори когато е несъвършена, е по-добра, по-добър вариант, отколкото непрекъснато на прекъснато промененост на тия правила. Респондентите по че правилата се променят хок, с определени скрити цели и намерения. И по тази причина се не към самата промяна. От това като аз брах. Така, Значи това беше основното предложение на ден, както аз го разбрах, а това, което разбрах от изследването, от него по-малко разбрах. А, е, че а, тези а, м предписателни положения, като Ден казва, критически предписателни положения за реформиране на изборния се съвъзможно, макар, че те са м -м, практически несъществени в момента, но са именно практически нормативни предписателни е, препоръки за промяна на изборния кодекс. Е, и следването проверява какво мислят респондентите за това. Е, то работи с категориите, с които идеално работи, а именно, че освен теоретичните знания за, има и знания как, има практическото ноу-хау, което самите респонденти и практическите агенти в практически ситуации не винаги могат добре да формулират. И а, освен това те описват от микроситуации, където освен а, идеала за нормативна за представителна демокрация, освен конституцията и законите, освен изборния кодекс, освен процедурите по прилагане на изборния кодекс, има страшно много практически ситуации, където да кажем, председател на секция знае какво се прави или пък си позволява волностни свободи, които друг тълкува по друг начин. Тоест има нас. Стълба, стълбица от последователно ситуативно конкретизиране на нормите а, и стигане до точка, в която така се каже, в практически ситуации, прилагането на тия норми започва да поражда разни парадокси. Отипър на това, че дори нежи, като искат да приложат нормите, могат да започне да ги прилагат против самите норми или не съобразявайки с самите норми, а други могат да им се карат за това. Городол, това е като е, не употребявам е, термиологията, с която работи и Диан, и изследването, ако превеждам на мой език, това е нещо, което аз разбрах. Сега, е, ще, ще кажа, е, в две точки е мое скепсис. Е, първо, аз съм, за мен, това, е, това предписание за реформа е процедуралистко, аз не вярвам в процедуралистски рецепти. Какво значи процедуралистко? Означава, че за да се станат нормите по-съвършени, те се конкретизират и се оточняват с допълнителни неща. С по-сложни, по-финни, по-внимателни, по, по, по, по процедури, те стават по добри норми, следователно се прилагат по-добре. Аз съм скептик по отношение на това. Ще разберете, защо се малко. Второ, това предписание има висока степен на абстрактност, която тя нарича мета-демократична мета-демокрация и то предпоставя, че ние трябва не само да избираме представители, а трябва да избираме правилата, по които избираме. Това е хубаво, но ако при... Процеса на избор на представители вече има практически трудности, описани от изследването, споменати и от самия Дян. Какви ли трудности би имало при метапроцеса, при процеса на избирането на правила? След като хората не могат да се справят с избирането на конкретни хора, които ги представляват, колко ли по-трудно ще им бъде да се справят с а, а, проблема за правилата, който е високо нормативен, философски, а, юридически сложен въпрос, където се изисква експертно знание и особен тип рефлексивност. Баба Гена, за която в една наречене не се измерима, е Така Това са двете точки на скептици, които аз слушам с внимание, но изпитвам на Сега, Какво на мен ми липсва от моята къмбинария, и аз ще кажа двете думи за... Как аз мисля за тези неща. Ние с 100 имахме един разговор, където аз не бях пред такава аудитория, като та настоящата, настояща, като ме притеснява, аз не съм социолог и а, можах да се отпусна и да говоря по-лесно на една бира. Не знам дали ще мога да разпознада всичко no, това сега. Но накратко казано, аз се движа в една а, парадигма на културната антропология която не описва проблема с нормите по тази стълбица, за която стана дума преди малко, на конкретизация, тъй като тази стълбица се занимава с проблема за прилагането на нормите. Освен прилагането на нормите, културната антропология твърди, че има разнообразни употреби на нормите, които съвсем не са непременно прилагане на нормите. А употребите на нормите граничат с нещо наречено злоупотреба на нормите. И употребите, и злоупотребите имат безкрайно много културно-натополовичски всекидневни разновидности, които няма как да не, да не се имат предвид. Тоест, а, а, не става дума само за това, че а, имат трудности по прилагане на нормите и а, по тази конкретизираща варига надолу в ежедневните ситуации, тия трудности нарастват, стига се до неопределености, до интерпретативни спорове, до нормативни конфликти и така нататък. Става дума за това, че хората употребяват нормите, включително нормите на изборния кодекс, по най-разнообразни начини, със свои мотиви, със свои цели и в свой хоризонт, в свои перспективи. Ще взема пример, най-елементарен, който ще бъде близък на всички. Ние всички сме много политически активни. Тук е някакъв елит на нацията, събран от хора, мислещи по политически въпроси. Всеки от нас, когато дойде изборният ден обаче, внимателно, той е неделя обикновено, внимателно изчислява кога да отиде да гласува и защо. А, би, ако гледаме, така каже, нормативно, патетично на тези неща, би следвало човек да употреби правото си на глас, за да означава на участие в властта. Внага, е, гордост на всеки гражданин. Никой не прави това обаче. Всеки изчислява, кога дали да си отспи, дали да стане... Изчислява, ще има най-малко хора там в изборната секция. Извича, аз винаги гласувам един час преди затварянето на изборната секция и така. Други хора да питат каква е изборната активност, изчисляват, дали да се задъса. Да, да гласа. Има най разнообразни типове тактически поведения спрямо изб, изборното право и неговото упражняване. А, други а, не гласуват с идеята, че участват. А, те не гласуват по един активен начин, така да се каже. И изследването разделя на гласуващите а, или тези, които биха дали отрицателен вод. А, наляво и надясно не знам, защо се го на ляво и надясно, не мисля на ясно. Но едните а, твърдели, че а, това се дължи на страдание, а другите твърдели, че това дължи на гняв. А, аз бих добавил и термина отврата, тъй като съществуват много хора, които не гласуват от отвращение. И те употребяват правото на избор по свой начин. И всичко това е в сферата на употребите. То все още не е в сферата на злоупотребите. Има на книга на а, американския културен антрополог Майкъл Хецвелт, който е Културната интимност. И той описва особен тип употреби на нормите. Сложно понятие за културната интимност, няма да го обяснявам цялото, най-прост елемент от него ще взема, че а, културната интимност е, е комунално, т.е. общностно пространство, в което определен тип хора а, се отнасят към официалните норми с ирония, с дистанция а, и ги употребяват за свои цели и зад, техните, зад тяхната официална нормативност крият, така да свои мотивации, своя егоизъм, свои интереси, колективни и индивидуални и така, и, така, и така Но, те, когато някой друг отвън, чужденец да кажем, атакува ти официални норми, те веднага да стават зад тях, защото тези норми му сеградат солидарност, идентичност и така натат. Тоест, те се отнасят цинично-иронично към нормите, но не искат да ги разрушават. Типичен пример за подобно отношение, културна интимност към нормите на а, изборния кодекс е поведението на българския политически елит. Той се отнася изключително цинично към нормите на изборния кодекс и употребяват тия норми за свои цели, включително злоупотребява с тях, но само се опитайте да ги помените без него знание. Той, това би означало, че функцията му на елита е застрашена. Българския политически елит има по на изборните правила и норми, културно-интимно отношение. Това е негова сфера и самият факт, че ние сме се събрали тук и обсъждаме тия работи, вероятно тревожи някакви хора. Това не ни е работа на нас, някакви хора, които нямат по никакъв начин на отношение, те не са избрани за това, нали? Граждани някакви. Така, значи, това е сферата на употребите. Сферата на злоупотребите е самостоятелна Вселена. и там има разнообразни uh, форми на злоупотреби на правилата. От това, което десертът нарича браконьерство, деколажи и импровизации, когато с се правят разнообразни неща, през да кажем кланови злоупотреби, когато е, вожда, как се е, е, е, е, шефа на един ромски клан, продава е, е, вода на целия клан за определен тип облаги, да кажем, за определена сума пари, плюс определени кебапчета, които се раздават поименно, индивидуално. Uh, и uh, там злоупотребата uh, е, е много странна злоупотреба, защото поистича от един тип микрокултура, планова микрокултура, която не позволява полит... политическа субективация. Тя не позволява вътре в нея да действат uh, презумциите и на представителна демокрация, и на изборния кодекс. Тоест, че uh, избирателите са индивиди, че те имат право на глас, те имат възможност да гласуват и те искат да гласуват. За кланавата култура не вреди нито една от тези презумпции. Та не са хора, които мислят, че имат право на глас, не са хора, които искат да участват в властта и да упражняват своето частично право на участие в властта, и не са хора, които знаят как да го направят. Разбира се, има разнообразни други злоупотреби. Например, политическите елити непрекъснато въвеждат псевдонорми които всъщност манипулират изборния кодекс, които манипулират идеята за представителна демокрация и които се правят на закони, но всъщност не са закони, са нещо, което е корпоративно. Впрочем, отварям една дума да обясня малко отношението между индивидуален гражданин и корпорация, който е в фундамента на модерната демокрация, в фундамента на либерална демокрация, за която Георги говори. Ние живеем в който а, огромни части от населението са деструктивирани. Какво означава това? Това означава, че вътре в тях не, не възниква ситуация, според която баба Гена да, кажем, да стане индивидуален политически субект, да стане гражданин. По разни причини. Тя така се потопена в такива микрокултурни колективни отношения. Че е, ни отнета политическата субектност без тя да, я, да усеща това напременно като страдание, гняв, отврата или каквото и де. Тя чисто и просто участва в а, а, колективни светове и няма нужда от а, индивидуална гражданска и политическа идентичност. А, все повече и повече ние живеем в подобни ситуации, в които корпоративно-клановите микрокултури изтласкват културата на индивидуалния субективен а, граждан. На онзи либерален индивид, тази абстракция, която била в нормативните предпоставки на теорията на демокрация. От самото, от самото начало. И а, напрекъв... ние се сблъскаме с проблема, че подобни корпоративни кланови микрокултури, манипулират демокрацията през цялото време. А в момента, в който възникне идеята, че с една или друга потадористска хватка те могат да бъдат изключени, например с избирателен ценз, това е удар в самата нормативна база, основанията на демокрацията. И не може да стане. Всеки веднага реагира, че това е невъзможно. Защото би било крайно демократично, крайно расистично и какво ли не върши. Но проблема си остава. Това всъщност Огромна част от тези микрокултури не се състоят от граждани, те стоят от други същества, за които ние нямаме точни, точни думи. Знам, че поемам риск вече в случая, но го чета този риск, казвайки тия работи. Така, значи, скобата беше следната. По време на Френската революция, когато прогласява републиката, един от законите, като приема Якубинското правителство, е забрана на всички корпоративни организации. Всички гилдии, всички цехове, включително университетите, за известно време са затворени. Защо? Защото те са колективни тела, които печат на индивидуалния гражданин да има пряк достъп до властта. В този вид, якубинска представа с демокрацията, има две инстанции. Идеална власт и индивидуален гражданин. Идивната власт се упражнява в името на народа, за който говори Георги, а пък индивидуалният гражданин е така скажи, истинския агент на политическите процеси. Ние живеем в свят, в който а, и двете неща се разпадат едновременно. Няма маси, няма народ вече. Има корпорации, разнообразни корпорации, хетерогенни корпорации. От ромски кланове до Кока-Кола. Всичко това е корпорация. И всички тези корпоративни единици са се намесили в старата, представа за... старата нормативна представа за демокрация. И, а, между, между другото, съществуват обаче и а, все още съществуват, слава Богу, съществуват граждани, съществуват индивиди, съществуват субекти, които могат и искат да упражняват своя избор. Те реагират по различни начини. И, а, значи, представете си една изключително хитерогенна социална база, а, социокултурна база, състояща се от а, разнообразни микрокултури, които нямат нищо общо помежду си. Но едни от тях са индивидуалистични и граждански, други са корпоративни и неграждански. И а, над тях виси нормативната идея за представителна демокрация и нейните документи, процедури, правила и прочие. Тоест, ако си представим, че има едно абстрактно противопоставяне между норми от една страна и културни практики и употреби от друга страна, нормите много трудно се налагат в, подобна, в подобен контекст. А, употребите винаги могат да играят с тях. Винаги могат да ги приколажират, да ги браконясват, да ги импровизират, да правят с тях разнообразни неща и българската поговорка закона вратал та поле, най добре изразява това нещо. Uh, и uh, когато uh, в... Uh, значи, uh, връщам се към моя скепсис. Uh, той става ясен на този фонд от uh, Когато в uh, една подобна ситуация, когато... Um, общо ето, нормите изглеждат добри uh, и... M, освен, да кажем, от... Uh, тът, положение на, не на неолиберализма, за който не говоря, а на фундаменталната теория на либералната демокрация. Uh, са прияти от всички като консенсус. Ние нещо повече. Те са структурата на публичното пространство и структурата на политическото пространство. А, не се оспорват истински в тяхната нормативна база. Освен от Слава и Жижик, който в случая не а, Но, тяхното прилагане се случва в един свят, който някакси съвсем друг. Който не е тъ... Тази нормативна идея за представителна демокрация не е била предвидена за този свят. Предполагало се, че в процеса на посвещение всички ще станат граждани. Но това не се е получило. Точно обратното се е получило. И съответно тези граждани и не граждани заедно могат с нормативните идеи да правят разнообразни работи. Колкото и да измислиме процедури, те винаги ще измислят контрапроцедури. И няма шанс да се справим с това. Тоест, ако по някакъв начин не може през културни политики и цялостен образователен процес да се създадат граждани, няма как да има гражданска култура. Колкото и по това да бъде направено. И от, от, от тази гледна точка става ясен и втория скептичен пункт, с който ви запознах преди малко. Аз не вярвам, че баба Гена ще има метазнания за това как да, да избира принципите на избиране. И не виждам как това до нея би могло да бъде доведено. Не виждам културен, образователен, медиен или прочия канал, не виждам език на който да й бъде казано, не виждам как в няйата клавата това ще влезе. И пожеланието да има избор на, на принципите на избор, засяга за съжаление, една микрорефлексивна част от населението. Спирам. А, благодаря Александър Кюсев. Може би по да дадем възможност на дискутантите за реплики, Даян Данов, изяви такова желание. Ще бъда кратък, ще кажа това, което нямах в замисъл си за Значи мен, на мен, нормативната теория на представителната демокрация, като всяка нормативна теория възглъда съмкратна. Значи, тя е била практически истина някога, и, но, и то не тъй като е имало либерални, свободни субекти, които дават сметък... Е много перспектива те да тя възникнат. Не, никога не е заради това. А, значи аз лично смятам, че тя е била практически истина само заради едно. А, тъй като е имало... Нормална практика на представителната демокрация, а нормално не следва нормативно. Значи нормалната практика на представителната демокрация е следната и всеки от нас си дава сметка, че има такава и че сега няма такава, че е имало такава. А, и тя е следната. А, значи, тя е междула теория за представителната демокрация. Ние не избираме като либерални индивиди, а като мрежови агенти, които имат някакви връзки. Благодарение на тези връзки могат да отворяват своите интереси. И ние не избираме партии а, или не избираме е, лидери, а избираме също мрежи. Значи всичко това ние го мастираме пред себе, си насъмнено, но ние като мрежови агенти избираме мрежи. И е, ние следваме нашите интерес не с някаква интексивност на либерални субекти, а така да се каже с нас е рефлекс. Баба Генът има рефлекс. всеки от нас има рефлекс. Проблемът е това, че когато тази партия е земедлъста, тези мрежи е земедлъста, а тези мрежи е мрежите, в които ние участваме, ще могат да ни доза част да се изглобим нашите интереси. Това е много, много, много удобено което лежи зад практическата истинност на нормативната теория за представителната демокрация. И тогава, когато това се оказва невъзможно при най-различни исторически, географски и така нататък обстоятелства, ние извършваме видове, че ние не сме представени. Но не, тъй като а, е била опровергана теория, тъй като никога нормативни теории не могат да бъдат опровергавани, а тъй като нормалната практика, която и ние караме да си мислим, че тя е истинната теория и е, е, с чувство на е цивилизация, и така нататък, е, е, тази нормална практика вече не може да я има. По различен начин в периферските тръжи, още веднъж го казвам, но не може да я има. М само това иска да кажа. А това, което предлагам да избираме, значи нямам предвид рефлексивен избор на автономния либерален субект, а имам предвид това, което на нарича рефлексивност, рефлекс. Това е рефлексивността, която има танцора, който когато настъпи своята партньорка, може да отскочи и от тук е нататък да следва нейните стъпки. Ние имаме такава рефлексивност, Баба Гена има такава рефлексивност и на тази рефлексивност ние разчитаме. И е, това го разбира и политическата гласа. Според мен е единствените, които остават да го разберат е, са е, либералните теоретици. А, да, не, аз няма да кажа нищо, това скоро си мислех, като някой друг от господа Деовски да, е, да, да, да добавяше. Ще... Ами, аз седнах да кажа, че тези фигури на Баба Гена, Оцело или Ромския план така да, трябва да си припомняме постоянно, че все пак това са някакви риторически фигури, това не са еврейска реалност и тези риторически фигури а, правят възможно рационалния либерален съвет. Това, което се опитам да кажа, това, което се опитва да кажа преди това е, че автономията на либералния гражданин постоянно трябва да произвежда липса на автономия в някакви магинерни килои на баба Гена и така нататък, така нататък на Ромски план и така нататък. Така нататък. този смисля, че в рационалното сърце на либералния гражданин има един коренен ирационализъм, който го прави възможен и... ми се струва че това именно засилването на този момент, е подкопава откопава демократства. Това да кажа в началото. в настоящата ситуация може би Uh, това е важно, кой ще успее да мобилизира тази фигура, която, uh, която толкова се върхува либералния Може би да кажа две думи по това, което Диан каза. Uh, Разбира се, и либералния индивид, и гражданина са регулативни идеи. Те не са uh, реалности. Те са норми. Но за разлика от Ян, който смята тези норми за фалшиво съзнание, а истинските неща стават чрез, така се каже, мрежи и рефлекси на нивото на ежедневието, аз не смятам, че ежедневието е възможно без тези регулативни идеи. В самото ежедневие регулативните идеи се намесват непрекъснато и има непрекъснати преговори между практическите правила на поведение, мрежите конгумерателите, констелациите и така нататък, интересите и унези неща, които не са интереси. Този процес на преговори е непрекъснат, засяга абсолютно всяко социално образование и в той засяга и националната държава като институция на институции. Само това ще кажа. И а, в момента, в който тези норми се разпаднат, тези регулативни идеи се разпаднат, се разпадат всичко. И никакви мрежи не могат да удържат на това нещо. Впрочем, те са залегнали и в законите. И, и тъгно за това толкова се палим по отношение на реформата на законите и така нататък. И не само законите, има и други нормативни кови. Но няма всеки без нормативност. Има мощни нормативности. И нормативността съвсем не е само практическа. Тя е и всекидневно теоретическа, така да се кажа. Т.е. аз съм а, това вече ма не доста, тъй като за му пробира с Гордия. Е, искам да кажа е, съвсем кратко. Е, махаме баба Гена. Тогава, когато циганка влиза в автобус е, и някой е, филопотив модалност предупреждава циганка, всички се хващат с джобовете, защото всеки мисли всека циганка като кразло. Това е практиката. А, значи това е съвсем логично, практики, практически логично. Това е рефлексивност, рефлекс. Да. Но тогава, когато изсвадиш от а, автобуса а, и попиташ, и вече не е предпреди казано това, това мислиш и всяка цигана като кража, да Всяка цигана е кража. Не е, не разбира се, че не е кража. Значи той едновременно може да мисли, че всяка че не всяка циганка е крадова и да мисли всяка като е крадова. Значи, това Бургер нарича алодоксия. И затова дава много по-добър шанс да разбереме какво представляват нашите практически избори по време на избори. Това е една за Бургер Не, Това не е бургия. Това е точно проблема за изборите и за функциите на мъртинност. Ти като слежиш от политическия автобус, се чувстваш задължен, това ти е по е е идея, да мислиш, че не всяка цигънка е крадова. Разбира се, така трябва да мислиш. Нещо повече казвам и на детето си, което е до мен. Ако аз съм сам, мога да се хвана за джоба. Ако съм за своето дете, ще се замисля дали да го направя. Сложна е тази работа. Айде. Да. Извинявай, да. Не се е да се А може би да почнем да даваме дума на аудиторията. А може само да дава един пример за една друга. Uh, uh, това много. е Аз да разбирам каква е разликата случая, дали избираме партии, дали избираме мрежи в аргумента на Даян. В истински случай, Майма Долова инструктира бабите от село Шишковци, които всички са гласували почти 15-15. Разбира се, тя много добре е обяснила а, дали, замисъл на, на този референцията. Вот и така нататък. Но тезички как ми ние тук черпих на гледахме и прическата. Те са искали да изберат. Разбира се, тях любим Сергей. Те не са избирали партии. Те са избират имбреже, момичето си е отмисто. Идиво, просто не разбирам каква е разликата е, Това е блеска. Това е автентикна да се избираме. Акото не сте, човечето е И днес беше, когато видим, има. А днес е станало. А днес е станало тук. Мен много ми харесва този последният дебат. преди него бях бекмосленен от това, за какво си говорим. И ми хареса, защото е хубаво, ако няма да си превеждаме нещата малко не в абстракцията и да си говорим за конкретни неща, не толкова за политиката, може би. Значи да си говорим за мрежите и да си говорим и за протестната мрежа. Защото, като че ли, в момента при ме до стигнат Когато... А, когато говорим... И, и аз имам една критика до някъде и към проекта, защото ми се струва, че... Той, той успя да разтроиздаде мрежа, която се опитва по някакъв начин да е разчупи. Това, което някакъв каза. Значи, бориме си за процедурна демокрация. Проблема в момента от... Някъде след, да речем, кулминацията на протестите миналото лято, е, че протестната мрежа особено започна да се занимава само с процедурите на демокрацията и с това как да наклони правилата на процедурната демокрация така, че да може да, да, да се избере най-вече ДСБ или реформаторския блок, че техните избиратели и самоцинство. Това е проблем, но, но, но, но това е проблем и решение. В този смисъл а, да мислим за протестната мрежа като граждани и за всички други хора като за неграждани, е проблем, но това беше Основната причина, поради която протестната мрежа и хората, които се идентифицират с протеста, не можаха да, а, да мислят за това как да се обърнат към един народ по-широко разбран, и тук вече виждаме изказването на Дерги, в което те могат да говорят не само на собствената си тясна мрежа, а ами на хора отвъд нея. За жалост обаче, много ми се струва, вече отвът това, проекта с това, че се фокусира най-вече върху процедурната демокрация и ясно и други. Дискурси, друг тип дори интервюта да излезем, останав в някакъв смисъл, фокусиран върху протестната мрежа и нейните дискурси, нейните а, да рече, търсения и, и чудения, и не успя да, може би, може би това е за следващ проект, да говори на една по-широка публика, която не прави е само критика вътре в либералното ядро и в рамките на Совместо. Искам да разбера, по да да да, да, Може би да съберем 3-4 въпроса а. и след това да Мария, Мария зададе въпрос за практиката на революционната борба. Трябва. Ha -ha. да се превежда е тия е. работи. по така Защото на на е за равноценни, е безкрайно множество се се на за избиране на представителство, то тогава следва, че вся, всеки опит за отделение, за классифицироване на това представителство, чисто сфотологически и написателно, Вин е ушил тази да го поставя. Благодаря да го това пена на професор Пешо. Включително и най-малкото разделение, което на идея предлага, но достигне негативно. В този смисъл е а, нито кратическо, нито ляво. А, защото няма как да избегне оценност на кой е по-добрият вод и кой е по-лошият вод. Тоест, опитът за, за каквото и да е прескриптивно разделяне на вода, а той може да бъде крайно множество при само да едно единствено физическо лице, безкрайно множество комбинации, комбинации комбинация на негативни, на стимули, комбинации на харесване, комбинации на каквото щетене на този отвод, където по аксиоматиката на става демокрация, е да поставя със всеки друг. И всекаме заедното изделяне е вече нарушение на акционата, поставя във демокрация. Още по-малко път се вижда удачно твърдението, че когато вървам където сте на е негативен вод, защото и не виждам как при отвъстяване... на до употреби но възляването ще се случи нещо различно, когато имаме освен само плюсове, тази партия е 5 процента на Матероса, ще имаме и минус. Тази партия е с 5 процента на време, и 5 на време, и на както Тоест, Т.е. нещо ме разбрах с времето цялото начинание. Весло, без да разбирам дали съм те разбрал, а, значи аз казах, че а, представителната демокрация поне при нас, но не само у нас, а, има своите политически аксиоми, които са изразени в член 2, ренея първа и втора. Значи съмнението в съобщността и ръвността, които са заложени в член първи, дълго време са били практически неистинни в всички западни представителни демокрации. Сега те отново са поставени под съмнение. Това аз се, че е ясно. А, значи, това, което аз предложих, в никакъв случай не е слабитно наше. Значи, това е обмисленето на Белия вод. Присънкузите, тук има в а, нали, руски печарен обит и така нататък, но има и много случини случаи и аз не разбирам откъде на къде. Това, че, освен, че ние можем а, да изкажем отрицателния сивот, че сказваме на да, което е по-малко зло, да не можем да го казваме това нещо и съвсем открито, т.е. да го заявяваме. Какво това е против? Представителната демокрация. Да, аз желая твърдото да и представителната демокрация да бъдем през исторически граници, а мисля, че някои от нейните акционери вече са и минали историческите граници. Само това. Ако не съм разбрал... Тук е записано. И някакви следствия от това, което е записано. Аз имам навика да работя с интервюр-пекологици и някакви такива тъпоти, които, тъпоти, които не са социологи и дразнава. Е, са Аз сега само обе думи да кажа. те се света по-скоро в това нещо е, по повод на това, което казах господин Киосев. И по всъщност на е, целият замисъл, който тръгна от е, този текст, който деян прочета. Uh, там централният пункт uh, в този текст uh, почета между другото на 24 юли 2013 година uh, пред един семинар. Uh, 23 юли беше нощта на Белия в Трус и трябвало некои да си спомнят за какво стана дума, Но това разбира се разкови. Една от централните идеи беше идеята за облицата Лергофта. Пицателния вод, тази идея беше ползвана в инструментариума на интервюто. Като интервюираните бяха питани, ако бъде въведен такъв, първо дали знаят какво е този пицателен и второ, ако бъде въведен този пицателен работ, какво ще бъде неговото влияние върху различни неща, върху нали? Много... начина по който да се фиксират всички резултати, върху начин, се гласува, върху разбинавалията с даните на традиционно тържване, върху купуването на госвейка на Това поставяше дозирирането в една много особена ситуация, защото у нас е сконцентен е това е идеята да бъдат поставени в една ситуация, в която не знаете кой е и като започват да примислят какво е това чудо, така всъщност да се по границите на своите практикно приложени всеки знания, съвсем не заоризаторния работ, а са това, което са правили, чули, идеали, дъргравали и т.н. от една точка на изборните практики. Мисля, че това даде блестящи резултати от една точка на описанието на неща, които нека го кажем, но общо да се знаят. В смисъл такъв, че е, има най-различни вариации е, и че е, между нормативното знание разписано в избирателния кодекс, разписано в, е, в инструкциите, които Централната избирателна комисия раздава всеки път на, е, на избирателите, на избирателните комисии, сечалгите са един такива доста умемисти самите те. Uh, и начина, по който а тези неща се изпълняват да практика, ако ще тези начина бролеменно не е се едно дали броят всички, дали брой един човек и да го наблюдават. Аз съм го виждал това наживо, или да речем ги разделям до едините на кучени и броятните души да стане по-бързо. Uh, могат да се получат различни много интересни ефекти. Само от това. Uh, та, uh, Тор Христос по блестящ начин е описал флуктуациите, нали, които е, се получават между напрежението между нормативното знание, седящо като някаква, е, така, като някаква идея на хората и техния опит. Но това е между другото. А това, което всъщност исках е, е да кажа е по повод на, процедурност, на процедурността или процесуалността. Значи, е, Деян въведе в е, този е, доклад от предиена година, отрицаторния елот. Отрицаторния елот обаче не е измислица на Деян. Нали бъбеки? Чега да Така, а, значи, е, отрицаторния елот съществува в законодателството му около 15 ст. света. Казано това е, че възможността да гласуваш по различен начин. Нали също Uh, един кандидат или си една партия или също всички uh, е закрепена нормативно uh, в 15 страни, между другото, в Индия, на огромността. Нали? Uh, така че това е една практическа реалност нали, за десетки милиони хора в крайна къщата. Uh, интересен въпрос е, за който обаче, в съжаление аз съм правил някакви интерес справки, не можех да намеря отговор. Би трябвало може би повече време да потреба. А, защо защо този похват не е по-широко разпространен? Значи, очевидно тук има проблеми, вероятно те са усе логически идеологически проблеми, така и чисто практически не знаем. А, последният интересен пример а, така, за употребата на отецятелен год, а, това действително е Русия където е, възможност за, за гласуване срещу всички съществуваше е, още от, е, там се основава на от 1992 година, е, до 2006 година, когато е, с е, законодателство, водено от Путин, е, е, тази е, възможност беше отрязана. И е, на последните избори, когато е, тази възможност е била ползана, в руския вариант това е, е гласуване срещу всички. Така, а, не можах да намеря достатъчно прецизни описания за това, как се учи да това възможност всички. Това е yes. чисто технологически и ми, не ми стане ясно, защото yes. така... А, но всеки случай бъл, над 5% от е, съпродавателите, е, когато за последния път е го практикувано това в Русия, са употребили е, тази възможност. Колко пътам? 5,4% да къде да точно. Така че е, е, очевидно има е, терен чисто процесу, чисто процесуалистки тренд, за усъвършенстване на избирателните практики и съответно на демократичните практики. Е, разбира се, изместно да приключам тук има и съвършено генерален въпрос, за който е ли можем да говорим сега, дали демократичните практики такива, които ги знаеме, всъщност има смисъл в uh, ситуация, в която хората не се познават лице в лице. Но това е един огромен и упоритилен от цялата удебна. Че хората не се познават демокришът. лице в лице от много uh, давно. Ами <laughs> от тук нататък се от твърде yeah. много. 2-3 години. Твърде много, твърде много негативни избори, но това е друго. Благодаря. Първи да добавя. Не, продължете е, ме мило да кажа две думи само. Аз, разбира се, а, не възразявам нормите, процедурите, привата да бъдат усъвършенствани. и моят скепсис не е към ден. Той е а, към процедурските решения. Аз само казвам, че а, както и във футбола, могат да се... А, Правилата на футбола могат да бъдат усъвършенствани, да се дава. На времето не се даваше жълт картон за ритане отзад, сега се дава. Не са престанали да се ритат. Нали? Да. Тоест, практиките могат да бъдат до някъде регулирани, могат да бъдат до някъде. Не, търни, по... Но естествено, ако е, хабитоса на определен тип население е такъв, тогава става неприятно. Uh, и нещо, което забравя да кажа още една дума само. Uh, интервютата имат определен uh, тип възможности и определен тип невъзможности. Uh, в интервюта вие ще научите как, да кажем, секционният председател uh, практикува прилагането на изборния кодекс. Но ако той решил да злоботърби с него и да открадне бюллетини, от интервюто няма да го научите. По мой начин искам да изхода а, точно по отгалната от точка на тази процедура, срещу същност и да съдържание също, преди години присъствател на една лекция и лекцията беше за стопанското право. Тогава а, студента използва едно такова речение, което ме не впечатли. Значи немците 2-3 века имат практики на стопанско право и след тези 2-3 века решават да напишат. Закона, за да може той да обслужва, така да се каже, тези практики. И минават само няколко десетилетия и ние взимаме немското право и го преписваме независимо какви практики имаме. И а, от тази гледна точка, мисля, че сме сега в същата ситуация. Значи, ние нямаме традиция на либерална демокрация, по-скоро има една псевдотрадиция, традиция, която идва от комунизма. И всъщност тази псевдотрадиция е, е голяма степен в основата на тази криза, до кога стигаме. И затова мисля, че не трябва да слагаме знак на равенство между каква, е, каква е либералната традиция на света с 2-3 века традиции и каква е нашата изходна позиция, защото ние по-скоро сме малко в ролята на общество невежно за либералната демокрация. Значи първо трябва да се опитаме да се образоваме. И от тази гледна точка ми се струва много важно не да се сложи акцента да избираме как да избираме, процедурата, а всъщност има голям дефицит според мен в общественото пространство, какво избираме и въобще защо се избира. Или а, какво, да, и, и какво да изберем. Значи, общество. първо идва и ако ние не сме способни Диви, като е, кайде, общество, е. като общност да напълним с смисъл това, какво избираме и какво значи да се избира. Значи, какво значи демокрацията и свободата като социална система, а пък, може би, в опозиция малко на а, господин Кеосер, мисля, че тръп, а, традицията из, а, всъщност на водещите демократични стара се 68 година е точно този крещящ индивидуализъм. Така че да може, да, може да има корпоративни и групови интереси и, и подходи да се е стигнало, но в същото време има една много силна култура, и тъй като вие, а, така да се каже, посочвате Френската революция като начало това значи няколко века се пак работа и то в интелектуална гледна точка, дори е въобще да е академично или да е елитарно, но има много силна развитие идеология за индивидуалната гражданска култура. И от тази гледна точка мисля, че ние имаме страшно много а, смисъл да родиме и съдържание, с които да напълниме и, и, и да стигне и до баба пена по някакъв начин и до другия, защото има много професори, трябва да кажеш, които че си мислят с старите категории и си живеят в някакви небеса и въобще не, не могат да приведат какво е полезното за българското общество и как тези полезни идеи се раждат. И също много трудно може да се каже, че има такава група от хора въобще, която генерира такива полезни идеи, те се разпространяват и стават един, един спойвещ елемент в, в, а, а, нали, в българското общество. Такова нещо ли си? Може ли това разпадане, за което говорим сега, до някъде се лъжи на това? И от тази гледна точка ми се струва, че е важно какво избираме, да може да му придадем смисъл, така че да отиде до много, много, много хора? Какво значи да избираме? И чак тогава да стигнем да, да, да избираме, да избираме, нали? Та да отидем да усъвършенстваме прилата. И ако всъщност ние не напълним със смисъл какво избираме и какво е да избираме, тогава безкрайно безмислено става е да избираме, да избираме. Надявам се да... Да значи, изобщо не ви разбрах от самото начало. Мога да ви кажа за никакво. какво. Значи това е изпрати наистина. Значи българският народ, както е, не е започвал с представителството на демокрация на 94 година, не е се е запознал с либералната демокрация. Тогава е, значи, е, ние имаме една много тъжна и е, 126 годишна образованост по, по въпроса на. Напротив, това не означава прехристията. Търговската конституция беше най-доброто. Това е гяня от Търговската конституция. От там нататък ние дълго и тъжно с образована либерална демокрация. Много ви моля, съвмете, отворите по-добре другата конституция. Само това искам да кажа. Началото не ни беше ясно да стана разбрати на това. Само това е гяня от правилния Искам да ви кажа, че две-три поколения, които определят съдбата на България днес. Те са родени и са възпитани от старата система. Така че а старата система прекъсва. Тази традиция не се предава. Тя прекъсва. Нека да ни не идеализираме предишната традиция. Да, е доста се Прекъсната е тази традиция. Да, бълдар <пълнен> е криза на Аз проще да изглържа тази. Аз проще да Ако има по последен а... въпрос, пролези... това е да бъде за да минуты. Благодаря, аз не мисля, че да срещам се за въпрос, но ще го направя. Първо ли се струва, че сякаш всякаш има много принцип на неразбиране, а, как е бил използван в който е текста на Дениан Дианов. И ние всъщаме си си с Дениан Дианов, е бил използван като а, някакво средство за етно експерименти експеримент. Това предполага да се коментира другояче. Но а, от тук на сетне, когато, когато мислим, да кажем, за непредставените или, или през такива фигури, като циганският клан, а, баба Гена и така нататък, на мен а, ми се струва неоспорван въпроса на, на Александър Пиос. Този въпрос е много тежък. Как можем да проверим дали има рефлексима през Аз не мисля, че... А, и имаме е дори методологически инструменти, за да знаем тези хора могат ли да, да взимат решение. Е, е. Това, което казва Георги Мегаро, е любопитно, защото трябва да се произведе. Първо трябва да се произведе някаква фигура, т.е. тя трябва да се воплоти и някакси да се реализира, да стане реално, Но, но иначе в настоящата ситуация изглежда, че... Въпросът ми е, с цялата свежест, как, как да проверим дали, дали това ще сработи, дали при такъв процент негласоващи там има възможност за стартификация да, да ги парим. да кажем, има такива, такива, такива, да има 8 групи, да има 20 групи, да има. Все пак, а, а, ако отидем при тях и да ги питаме човек по човек, вероятно самият акт на питане. Вече, предполага полага земля на определенна позиция, ти си питам от един кой в какъв си начин. Аз знам, така че въпрос, той е този логически въпрос и той отправен най-вече към, а... може би да ви към Тобра Пристофа Диан Диаков. Както уверяваме, е подобна рефлексийната ефекция в смисъл на когато е или не е. Може би, пръти публичски студентария, ви могат да се труден. Не е самоочевиден. Не знаме, Аз може би бих се ограничил преди всичко това да кажа няколко думи за проекта и да отбележа, че този въпрос, който постави Дарин, изисква преди всичко внимателно обмислене. Но ако да обмисля внимателно, той може да не се окаже толкова труден. В нашия проект имаше повече и по-малко конкретна цел, която водеше до това, че тя изискваше да бъде платена определена цена. Да, ние рядко чувахме истории, които всъщност много не се искаше да чуем, включително истории за някой, който би откраднал от бюлетини. Оказваше се, че много често получаваме истории, които можем да предлагадим още преди да ни бъдат разказани до края. Но тази цена беше компенсирана с цяла серия предимства. Аз няма да се опитвам да ги описвам подробно, но едно от тех ми се струва особено важно да отбележим, че тази фигура на граждане, която дори днес често описваме, и нейните альтернативни фигури, тези, ако искате, хетеротопии на гражданство, са били произведени от определено съчетание на знание, тяло и субъективно, определена форма на респонсибилизация. Сега, има много други форми на респонсибилизация, много други форми да бъдем научени как да постъпваме като отговорни политически субекти. Или може би дори много форми, които ни позволяват да се съпротивляваме на едни режими на респонсибилизация за сметка на други. Ако си даваме сметка за това, че в наши дни ние сме конституирани като субъкти по множество различни, често противоречиви, хетерогенни начини, а, би се указвало, че едно внимателно изследване на терен, което отчита с какви режими на субъективация има работа, което ни привилеграва едния сметка на други, може лесно да постави въпроси, които да накарат хората да покажат своя политически рефлекс. Всъщност всеки, който е живял достатъчно малко населено място, би забелязал този политически рефлекс, дори без да поставя въпроси. Ако се разходите в такова, ще видите, че средното българско село има поне 2 или трима души, които са опънали голям политически плакат на си. Без а, да го адресират към някого конкретно, може би по-скоро към политиката като такава. Но въпреки това, показвайки достатъчен рефлекс, тъпно там, където място за рефлекс не би трябвало да има. Би се оказало, че понякога разни хора гласуват за 15-15 и някак прическата се оказва важен елемент от това. Но въпреки това, това не е нерационално поведение. Би имало опасност да се окаже, че тези фигури, които иначе толкова ни плашат, фигурите на хората, които не са способни и не са свободни не са, да се да тези от в, в СЕЛОТО. Тези фигури в крайна сметка са тъкмо фигури, исторически фигури. И че истинската се заплаха се крие, по мен, другата. Но това са ползи, които се надяваме да спечелим, да успеем да продължим проекта. Тъпо, И поред на изказването. Поред на изказването. Искам да смена му да кажа, че това, което благодарение на това и всички останали беше предложено, дава неочаквано много мене, видео от мене и от което те първо предстои да бъде обмислено, предоставено от и така Много от проблемите, които виждаме. Може би ние не можем да ги решим. Именно за това, тъй като не сме напреднали достатъчно, защото имахме една малка друга с 10 интервюта, тръгнахме доста контуиция от там, търно, хора, които са били ангажирани с извори и така нататък. И много от това, което беше казано тук, е по-скоро обещание и дали ще успеем човек никога не трябва да тръгва с документни надежди, но трябва да се надява. Но още веднъж държа да кажа, че е, този Христов лично, когато мен, намери е, е, тъкво е, този ъгъл, под който е, ние можем да поставим времето. Благодаря, Георгий Металов. Но тези а, други същества и а, а, обратно фигури на гражданина, ми се струва, отново въпроса на дали на мен лично по-интересен, е може би не толкова да се изследват някакви конкретни характеристики на тези други същества и дали те са рационални или не, а, как а, тези фигури на народа, ми се струва най-общаващо нещо да, да, да, бъдат, да бъдат наречени, биха могли да бъдат а, мобилизирани политически процес, в политическа практика. И ми се струва, за да може това да бъде ефикасно, тази фигура трябва да остане достатъчно празна. И аз споменах в Гърция, левите по успеха на леви популистите Сириза, именно зависи от самата празнота на фигурата. Когато Ципръс, например, в интервюто, когато го попитат да дефинира какво има предвид с народа, той отговаря на неща като тези, които живеят в Гърция, тези, които страдат, тези, които се борят. Тоест достатъчно отворена дефиниция за това, което е, кое е народа, но запазвайки единствено някакво, някакво ниво на, на антагонизъм. <към> Две неща ще кажа, едното е по-практическо, другото по-общо. И по общо ще засегне и това, като каза Диан Придималко и това, като каза Георги Медаров сега. Практическото е това, че това е и хубав проект. Много внимателно изпълнен, с конкретна методология. Тя винаги има някакви дефекти. Тя се е внимателно. Аз лично съм го получил по-диагонал, не мога да говоря в детайли. Със сигурност е крайно интересно това, което... Със сигурност, ако ме питат на практическо ниво дали има нужда от отрицателни ниво, аз ще гласувам за. Една подобна... А, и, но, за съжаление, това ще бъде промяна в изборния кодекс от хопа поради злоупотреби. Римското право е казало, че злоупотребите не биват да отменят употребите и че злоупотребите въобще не могат да принцип за промяна. Ние в българска ситуация непрекъснато променяме поради злоупотреби. И се опитваме да усъвършенстваме полиз потреби. Това е много неприятно. <кълът> До да да там сме докарали, така се каже. Така че аз адмирирам това, което са направили колегите, и желая да продължат, дочета внимателно, защото защо вмъж, ще изкажа още внъж. Сега, а, при... Георги Медаров и Диан каза крайно различни неща. А, Диан каза, че а, хората живеят мръжи. И е, извършват е, своите избори благодарение на практически логики и е, интереси, известни им по рефлекси, а не през рефлексивност. Рефлексивност и рефлексия. А, сигурно е нещо много сложно предито, който аз не се срещам какво е, но аз това разбрах. Аз разбирам винаги 30% от това, което казва Диан и съм един от хори, да разбират най-много. Така, а, а Георги а, казва, че фигурата на народа трябва да бъде опазена и тя трябва да бъде опазена като достатъчно празна, така ли беше? За да е ефикасна, да не е. Да, кой знае, защото това думата дефиниция. Фигурата на народа не е обект на дефиниции. Тя е обект на социално въображение, в смисъл на Челс Тейлър. Тоест, споделен тип от фигури на колективната фантазия, които се носят като дискусивно поле по и са като език, който се употребява от всички. А, и, а, хората не живеят само в мрежи, в никакъв случай не живеят само в мрежи. Те живеят едновременно в реални човешки констелации, мрежи и не само мрежи, има най-разнообразни такива констелации. И думата мрежа не бива да се разширява пекалено много, защото започва да значи всичко. А, корпорацията не е мрежа. Ужасно много хора живеят с корпорации. Но освен това, те живеят и в големи фантазмени общности, така и въображаеми общности и нацията или народа е една от тях. Както има кризи на мрежите, както има кризи на конкретни социални образования, така има кризи на фигурите на социалното въображение. Големите въображаеми общности са в криза отдавна. Те са в криза заедно с големите наративи, за които всички знаят. Кой защо а, новата левица в България употребява лесно тези големи фигури – народ, маси, глобалния свят и така нататък. Тоест а, твърде лесно се скача в един имагинарен хоризонт, където се работи с едни некритически приети фигури на въображаеми общности. Паз, а, моето изказано преди малко беше Критика и атака срещу тези фигури. А, а, Мария ме обвини, че аз не ги употребявам. Аз ги китикувам. Не ги приемам. Смятам, че са невалидни. И те могат да служат да сбъркат. Ами с това може би да приключим нашата дискусия. Благодаря на всички присъствали. Само надявам, че скоро ще, ще се срещнем за представване на следващите за това, всичко се следващата, това е Георги, може ли, пазите три народа и правата, само за да може да говорите в тях причин. Ама аз искам да кажа, че те го либералните позиции, които са ми е само, че трябва да се. Само, че значи, че граждани, имагинарът повече, че е гледа не едновременно тогава. Те са взиматни. Това са разпаде, но са разпаде на това са и учили. Значите, я не знаю, nosotros 30% nuevo, no, bien dice acá dice que también es que qué? La Marina